Csapat. A fenevadakkal megrakott harciken lassan haladt a hullámokat megtörő sziklazátony felé, amelyen keresztül kellett vergődnie, hogy kijusson a nyílt tengerre. Tarzan, Mugambi és Akut szorgalmasan mártogatta az evezőt a vízbe, mert a part egyelőre elfogta a nyugati szelet a kis vitorla elő. Sita a csónak orrában nyúlt el a majomember lábánál. Tarzan úgy véltem, az lesz a legjobb, ha a vérszomjas fenevadat, amennyire csak lehet, távol tartja a társaság többi tagjától. Félő volt ugyanis, hogy a párduc a legkisebb ingerlő mozdulatra, vagy akár anélkül is bárki torkának ugrik, kivéve a fehér embert, akit szemmel láthatóan gazdájának tekintett. A csónak végében Mugambi helyezkedett el. Közvetlenül előtte Akut ült. Akut és Tarzan között pedig 17 szőrös testű majom kuporgott hátsó lábain, bizonytalanul pislogott hol erre, hol arra, és időnként hátrafordulva vágyakozó pillantást vetett a part felé. Minden rendben ment, mindaddig, amíg a kenú túl nem jutott az átonyon Itt a szél belekapott a vitorlába, és az hirtelen sebesen kezdte erröpíteni az ingatag alkotmányt a mind magasabbra csapó hullámok között. Ahogy a csónak buktácsolni kezdett a vizen, a majmokon páni félelem lett rá. Előbb szorongva fészkelődtek a helyükön, majd mormolni és szűkölni kezdtek. Némi nehézségek árán Akut kis időre megzabolázta őket, de amikor egy különösen nagy hullám és egy kisebb széllőkés egyszerre érte utol a fatörzsből vált csónakot, rémületük határtalanná fokozódott. Talpra ugrottak, és ha Akut és Tarzan együttes elővel le nem csillapítja őket, pillanatok alatt felborították volna a kenők. Végre helyreállt a nyugalom, és úgy látszott a majmok hozzászoktak hajójuk furcsatán torgásához, mert ezután nem volt többé semmi baj velük. Az utazás eseménytelenül telt. A szél végig kitartott, és így tíz órás folyamatos hajózás után az előlülő majomember figyelőszeme egyszer csak egészen közelről pillantotta meg a tengerpart sötét árnyait. Túl sötét volt ahhoz, hogy megállapítsák, az ugumbi torkolatához közel sikerült-e partot érniük vagy sem. Ezért Tarzan a hullámverésben a legközelebbeső partszakasz felé irányította a csónakot, hogy ott várják be a napkeltét. A fatörzsből vájt Kenu abban a pillanatban, mikor orra feneket ért, oldalára dőlt és rögvest fel is borult utasaival egyetemben, akik egymás hegyén hátán tülekettek a part felé. A következő bukó hullámok újra meg újra ledöntötték őket a lábukról, de végül valamennyiüknek sikerült kievickélni a biztonságos partra, majd egy hullám hátán csónakjuk is ott landolt mellettük. Az éjszaka hátralévő lévő részét a majmok egy kupacba összebújva, egymást melengedve töltötték. Mugambi pedig tüzet rakott a közelükben, és amellett kuporodott le a földre. Tarzan és Sita viszont mást gondolt. Egyikük sem félt az éjszakai dzsungeltől, ezért aztán mardosó éjség parancsának engedelmeskedve nekivágtak az áthatolhatatlanul sötét erdőnek, hogy zsákmány után nézzenek. Ahol volt kettejüknek hely, egymás mellett lépkedtek, máskor meg egymás mögött úgy, hogy hol egyikük, hol másikuk haladt elől. Tarzan érezte megelőbb előbb a zsákmányt, egy bölény szagát, és hamarosan mindketten óvatosan lépkedtek a folyóparti sűrű nádas közepén alvó hatalmas állat felé. Mind közelebb és közelebb lopóztak a gyanútlan fenevadhoz. síta jobb felől, Tarzan pedig balról, az állat szíve felől közeledett. Jó ideje együtt vadáztak már, így aztán mozdulataik teljes összhangban voltak, és csak halk doromboló hangokkal jeleztek egymásnak. Egy pillanatig teljes csendben lapultak meg prédájuk közelében, aztán a majomember jelére Sita ráugrott a bika széles hátára, és a tarkójába mélyeztette erős fogait. Az állat nyomban talpra urott, és fájdalmában meg dühében hatalmasat bődült de ugyanebben a pillanatban Tarzan kezében a kőkéssel rávetette magát bal oldalról, és többször egymás után lesújtott fegyverével a lapockája mögé. A majom ember egyik kezével belekapaszkodott a bölény Loboncos sörénébe, így a fejveszetten csörtető állat magával vonzotta a nádason keresztül az életére törő fenevadat. Sita lerázhatatlanul csimpaszkodott a bölény hátán, és zsákmánya csigóját keresve fogai mind mélyebbre hatoltak az állathúsába. A hatalmasakat bődülő bika jó néhány száz jarnyit hurcolta magával vérszomjas ellenfeleit. Aztán a kőkés végül a szívébe talált, és az állat egy visításba fulladó végső bődüléssel fejjel előre a földre rogyott. Tarzan és Sita kedvére belakmározott. Evés után mindketten bevetették magukat a sűrű bozótba, és egymás mellett lekuporodtak a földre úgy, hogy Tarzan a párduc vöröses barna szőrrel borított testére hajtotta le a fejét. Nem sokkal pirkadat után felébredtek, és újra ettek, majd visszatértek a tengerpartra, hogy Tarzan a csapat többi tagját a zsákmányhoz vezethesse. Az evés befejeztével az állatok lehő aludni, Tarzan és Mugambi pedig az Ugambi folyó felkutatására indult. Pár száz gyarnyit haladhattak előre, amikor hirtelen egy széles folyamhoz értek, és a néger főnök azonnal megállapította, hogy ez az, amelyen ő és harcosai leveztek a tengerhez, balul végződött expedíciójuk során. A két férfi a víz folyását követve elindult az óceán felé, és azt látta, hogy a folyó egy tenger öbölbe torkollik, talán mérföldnyire a helytől, ahol előző éjszaka a víz partra vetette kenúlyukat. Tarzant a felfedezés nagy örömmel töltötte el. Tudta, hogy a nagy folyóvizek közelében mindig laknak benszülöttek, és nemigen volt kétségve a felől, hogy valamelyik törstől híreket hall majd Rokovról és a gyermekről. Úgy gondolta, hogy az ember a lehető leggyorsabban igyekszik megszabadulni a csecsemőtől, miután a gyűlölt apasorsát már elrendezte. Mugambi segítségével rendbeszette és vízre bocsátotta a fatörzsből kivált kenut, ami igen nehéz feladatnak bizonyult az egymás nyomában a part felé gördülő bukó hullámok miatt. Végül azért sikerült a dolog, és nem sokára már szorgalmasan eveztek a part mentén az Ugambi torkolata felé. Itt a víz sodrása és az apály együttes ereje miatt komoly nehézségekkel kellett megküzdeniük, mire bejutottak a folyó vízére. A part menti őrvények segítségét kihasználva, Alkonyattájt végül is nagyjából azzal a helyjel egy magasságba érkeztek, ahol az alvó csapatot hagyták. A csónakot kikötötték egy lebegő ághoz, majd nekivágtak a dzsungelnek, és nem messze attól a nádastól, ahol a bölény a földre rogyott, hamarosan rábukkantak néhány gyümölcsöt esegető majomra. Sita nem látszott a környéken, és az éjszaka folyamán sem tért vissza. Így aztán Tarzan nem tudott másra gondolni, mint hogy a párduc a maga fajtája belieket keresve kóborolt el valahová. Másnap kora reggel a majumember a folyóhoz vezette csapatát, és útközben néhányszor éles hangon elővöltötte magát. Kisvártatva a távolból egészen elmosódottan felhangzott a válaszordítás, és fél órával később sita karcsú alakja bukkant elő a dzsungelből azon a helyen, ahol a többiek aggályos pofával éppen másztak be a kenuba. A félelmetes fenevat púpos háttal és barátságosan dorombolva, mint valami jól lakott macska, oda dörgölődzött a majomember lábának, majd gazdája szavára könnyedén beugrott korábbi helyére a kenu orrába. Amikor mindannyian elfoglalták helyüket, kiderült, hogy akut két majma hiányzik, és hiába kiabált utánuk a majom törzs királya, meg Tarzan is jó negyed órán keresztül semmilyen válasz nem érkezett. Így a csónak végül nélkülük indult útnak. Az a két hiányzó majom óckodott a leginkább a kenutól, és ők szenvedtek legtöbbet az utazás folyamán is. Tarzan biztosra vette, hogy szándékosan tűntek el a környékről, nehogy újra be kelljen szállniuk a kenuba. Amikor aztán a társaság nem sokkal délután kikötött, hogy élelem után nézzen, a folyópartot övező sűrű, zöld élő függöny mögül néhány pillanatig egy nyulánk, mesztelen vadember vette szemügyre a jövevényeket, majd még mielőtt a kenuban ülők közül bárki is felfedezhette volna, a víz folyásával szemben haladva nyomtalanul eltűnt. Mint az őz olyan könnyed léptekkel száguldott végig a szűkösvényen, és majd szétvetette az izgalom, amikor a hírrel berobbant a benszülöttek falujába, jó néhány mérföldnyire attól a helytől, ahol Tarzan és csapata megállt vadászni. Megint jön egy fehér ember, kiáltotta a törzsfőnök felé, aki kör alakú kunyhójának bejárata előtt üldögélt. Újabb fehér ember, és sok-sok harcos van vele. Nagy harciken kenúval jönnek, hogy megöljenek és kiraboljanak minket, mint a fekete szakálú, aki nemrég ment el tőlünk. Kaviri talpra ugrott. Élénken élt emlékezetében, hogy épp aminak kóstolt bele, milyen a fehér ember jósága. A szíve csordultik teltkeserűséggel és gyűlölettel irántuk. A következő pillanatban már is a harci dobok döngése verte fel a falut. Fejtsberbe szólította az erdőben kószáló vadászokat és a földeken dolgozó szántóvetőket. A színekkel kifestett és tóldészekkel ékesített harcosok hét harci kenut töltöttek meg és indítottak útnak. Fenyegetően meredeztek az égnek a hosszú láncsák, ahogy az ében fekete ízmoskarok által hajtott kezdetleges hadéhajók nesztelenül sohantak a vízhátán. Most már nem szóltak a tamtamdobok, nem harsogtak a benszülöttek kürtjei, Kavari ugyanis fortélyos harcos volt, s úgy vélte, ha teheti, inkább kerüli a kockázatot. Nesztelenül akart lecsapni hétkenújával a fehér ember egyetlen csónakjára, és úgy gondolta, hogy még mielőtt az utóbbi túl nagy pusztítást vihetne végbe emberei között puskáival, számbeli fölénét kihasználva egyszerűen elsöpri az ellenséget. Kaviri csapata kicsivel a többi csónak előtt haladt és amikor a folyó egyik éles kanyarulatát követő kenut a sodrás hirtelen nagy erővel ragadta magával, Kaviri egyszerre csak szemközt találta magát a keresett ellenséggel. A két kenu olyan közel volt egymáshoz, hogy a feketék épp csak megpillanthatták a közeledő csónak orrában, a fehér bőrű embert, s már is egymás mellé sodródtak. A harcosok talpra ugrottak, vad ordibálásba kezdtek, mint meg annyi ördög, és hosszú láncsáikkal a másik kenu utasai felé hadonáztak. Ám a következő pillanatban, amikor Kaviri végre felfogta, miféle legénység foglal helyet a fehér ember kérek csónakjában, bizony a birtokában lévő összes üveggyöngyöt és vasdrótot odaadta volna, hogy meghúzhassa magát távoli, biztonságos falujában. Alig, hogy a két csónak egymás mellé ért, akut rettenetes majmai morogva és acsarkodva felemelkedtek a kenu aljából, és hosszú, szőrös karjaikkal messzire kinyúlva megragadták és kicsavarták kavéri harcosainak kezéből a veszedelmes lángyzsákat. A feketéken a rémület lett rá, de nem volt más választásuk, mint a harc. sebesen megérkezett a többi kenu is a másik kettő mellé. A bennük ülők alig várták, hogy harcba bocsátkozhassanak abban a hiszemben, hogy a ellenségeik fehér emberek és benszülött teherhordóik. Körülvették Tarzan csónakját, de amikor látták, micsoda ellenséggel van dolguk, egy kivételével valamennyien megfordultak és gyorsan eleveztek a folyón felfelé. Azaz egy egykenú már túlságosan közel került a majomember csónakjához, mire a benne ülők észrevették, hogy társaik nem emberekkel, hanem démonokkal kénytelenek összemérni erejüket. Amikor a kenú a másik mellé sodródott, Tarzan halk hangon odaszólt valamit sitának és akutnak, és mielőtt a támadó harcosok odébbálhattak volna, vérfagyasztó üvöltéssel egy hatalmas párduc vetette magát rájuk. A kenú másik végébe pedig egy óriási majom mászott be. Az egyik oldalon a páduc aprította az ellenséget hatalmas karmaival és hosszú éles fogaival, a másik oldalról pedig akut mélyeztette sárga fogait az útjába kerülő feketék nyakába, s ahogy a csónak közepe felé haladt előre, sorra lögdöste a vízbe a holtra rémült harcosokat. Kaviri erejét annyira lekötötte a saját csónakjába átugrált démonok elleni harc, hogy nem tudott a másik kenuban lévő harcosai segítségére sietni. Egy óriás termetű fehér ördög olyan könnyedén csavarintotta ki a hatalmas Kaviri kezéből a lándzsát, mintha csak egy tehetetlen csecsemővel lett volna dolga. A szőrös testű szörnyetegek sorra győzték le harcoló embereit, és a vele szemben álló rettenetes csapat oldalán válvetve a többiekkel még egy fekete törzsfőnök is küzdött, ugyanolyan, mint ő maga. Kaviri bátran szembeszállt ellenfelével, legyen bár a halálfia, elhatározta, hogy nem adja olcsón az életét. Hamarosan nyilvánvalóvá vált azonban, hogy minden idekezete teljességgel hiába való a másik ember feletti ereje és ügyessége ellenében. A fehér óriás végül megragadta a torkát és leszorította a kenyó aljába. Kavirival hamarosan forogni kezdett a világ. A dolgok elmosódtak és összefolytak a szem előtt. Kínzó fájdalmat érzett a mellében, és hiába küzdött levegőért, úgy látszott támadója mindörökre kirázza belőle a lelket. Aztán elvesztette az eszméletét. Amikor újra kinyitotta a szemét, legnagyobb meglepetésére azt tapasztalta, hogy nem halt meg. Szorosan megkötözve saját kenúja fenekén feküdt. Előtte egy hatalmas párduc ült hátsó lábain, és nézte őt. Kaviri megborzongott, újra lehúnta a szemét. Várta, hogy a vérengző vadállat ráugorjon és véget vessen nyomorúságos rettegésének. Egy perccel később aztán, mint hogy az iszonyú tépőfogak nem kezdték el marcangolni reszkető testét, újra felbátorodott és kinyitotta a szemét. A párduc mögött ott térdelt a fehér óriás, aki legyőzte. A férfi evezett, közvetlenül mögötte pedig Kaviri saját harcosai közül pillantott meg néhányat hasonló körülmények között. Megint csak előbb néhány szőrös testű majom kuporgott a csónakban. Amikor Tarzan észrevette, hogy a törzsfőnök visszanyerte eszméletét, odafordult hozzá. – A harcosaid azt mondják, hogy egy nagy nép királya vagy, és hogy Kaviri a neved – mondta. – Hogy van – felelte a fekete férfi. – Miért támadtál rá? Én békés szándékkal jöttem. – Három holt töltével ezelőtt járt erre egy másik fehér ember, az is békés szándékkal jött – felelte Kaviri. Mi ajándékot vittünk neki, kecskét és maniókát, meg tejet. Ő pedig puskával támadt ránk. Sokakat megölt a népemből, és amikor újra kelt, magával vitte az összes kecskénket, meg sok fiatal férfit és nőt. Én nem vagyok olyan, mint az a másik fehér ember, felelte Tarza. Nem bántottalak volna titeket, ha ti nem támadtok rám. Mondd, milyen volt ennek a bűnös fehér embernek az arca? Keresek valakit, aki átott nekem. Talán éppen ő az. Rossz arcú férfi volt, nagy, fekete szakát viselt, és nagyon-nagyon gonosz volt. Mondhatom, nagyon gonosz ember. Volt vele egy kis fehér gyermek is? kérdezte Tarzan, és majd elállt a szívverése, míg a fekete válaszára várt. Nem, Vána, feletek a viri. A fehér gyermeket nem ennek az embernek a csapata vitte magával, az egy másik csapat volt. Másik csapat? Kiáltott fel Tarzan. Miféle másik csapat? Egy másik fehér férfi, egy nő és a gyermek, meg hat moszul a hordó. Felfelé mentek a folyón, három nappal korábban, mint a nagyon gonosz fehér ember. Azt hiszem, hogy menekültek előle. Egy fehér férfi, nő és gyermek. Tarzan töprengeni kezdett. A gyermek nyilván az ő kis fia Jack. de ki lehet a nő és a férfi? Az történt esetleg, hogy Rokov egyik cinkosa összebeszélt egy asszonnyal, hogy lopják el tőle a csecsemőt. Amennyiben erről van szó, a szándékok nyilván csak az lehetett, hogy a gyereket visszaviszik a civilizált világba, és vagy jutalmat várnak, vagy váltságdíjat követelnek a kis fogójért. Most viszont, hogy Rokov a benszülöttek folyóján egész a szárazföld belsejébe tudta követni őket, kétségtelenül végül is utolérte a csapatot, ha csak ami még valószínűbb el nem fogták és meg nem ölték őket az ugámbi felső folyásánál lakó kanibálok, azok, akiknek Krokov minden bizonyjal a csecsemőt akarta adni. Miközben a beszélgetés folyt, a kenuk megállás nélkül siklottak a folyón felfelé, a törzsfőnök faluja irányába. Kaviri harcosai szorgalmasan mártogatták a vízbe az evezőt a három kenuban, és közben a szemük sarkából rémült tekintettel méregették ijesztő utasaikat. Akut csapatából három majom esett el az összecsapásban, de akuttal együtt még mindig nyolc rémisztő fenevad maradt életben, és ott ült a kenuban Sita, a Párduc, meg Tarzan és Mugambi. Kavíri harcosainak fejében mindegyre az járt, hogy soha életükben nem láttak még csónakban ilyen félelmetes legénységet. Minden pillanatban azt várták, hogy fogjú lejtőik rájuk vetik magukat és szétmarcangolják őket. Ami azt illeti Tarzan és Mugambi meg Akut, bizony alig-alig tudta visszatartani az acsarkodó vérszomjas vadakat attól, hogy fogukkal oda-oda ne kapjanak a csillogó bőrű, mesztelen testű harcosok felé, akik evezés közben minduntalan hozzájuk értek, és akiknek félelme még jobban felbátorította az állatokat. Tarzan csak annyira állt meg Kavari szállás helyén, míg elfogyasztotta a feketék által felszolgált ételt, és elintézte a törzsfővel, hogy adjon neki egy tucat embert evezősnek kenújába. Kavari szíves örömest tette leget a majomember bármilyen kívánságának, csak hogy szolgálatkészségével is sietesse a rettenetes csapat mielőbbi továbbindulását. Hamarosan azonban azt tapasztalta, hogy könnyen megígérnie, mint előteremtenie az evezősöket. Amikor ugyanis emberei értesültek szándékáról, késedelem nélkül a dzsungelbe menekültek. Így ezután, mire Kávári kijelölte volna Tarzan utitásait, azt kellett megállapítania, hogy már csak egyedül ő tartózkodik a faluban. Tarzan nem tudta elfolytani mosolyát. Ahogy elnézem, nem igen repesnek az örömtől, hogy velünk tarthatnak, mondta. De marad csak itt nyugodtan Kavar. Meglátod, a népet hamarosan itt fog tolongani melletted. Azzal a majomember felkelt a helyéről, maga köré szólította az övéit, majd úgy rendelkezett, hogy Mugambi maradjon Kavari mellett, maga pedig sarkában sítával és a majmokkal eltűnt a dzsungelben. A kegyetlen őserdő csendjét vagy egy fél óráig csupán a pesgő élet szokásos zajai verték fel, amelyek igazából csak fokozzák a magány lehangoló érzését. Kaviri és Mugambi kettesben üldögélt a cölöpkerítéssel körülvet faluban, és várt. Kisváltatva egészen messziről valami hátborzongató hang hallatszott, amelyben Mugambi, a majom ember kísérteties üvöltését ismerte fel. Válaszként azonnal hasonló rettenetes ordítások és vonyítások hangzottak fel a környéken félkörben, amelyekre időről időre egy éhes párduc vérfagyasztó üvöltése adott nagyobb nyomatékot.